Zergatik edertasunaren behin-beineko xarma betikotu nai hori? Zergatik iesegin behin-betiko gauzei buruzko galderei? Bachi? Eskiaga. denait izan bat utzi oh. ekaitz goran ere izaten da belainoa Izango da beti beti baitago gora joateko modua keixa tangetorri itakaraz itsaren ahotsa eta iratigoiko etxea teklatson mailan eleder <muchos> ene jaurra pareta betkua i halchatiz spania cierta te 30garren bertxo paperleiak eta laska txikik gaitza urtengoan urtehurren borobia Osatu du bimila eta hogeita bat garrenean? Bai, boro badu eta... ez da? Hogeita mar urtez, urtero-urtero... Horrelako... Urtero, Sarik bat elikatu eta... Boro biltzeak. Hogeita mar urte atzera eginda, laro hogeita geundeke ez da? Bai, hori da. Tokitan dago. Bai, urtik edatzen dago. Hortaz bai. e, jardungo dugu, hilabete eskax sariak banatu zirela... Eta, bueno, lasko txiki bertxo paperleiaketan gaztetxoen, gazten eta helduen maila izaten da. Gaur helduen mailan sarituak izan diren hiru lagunekin jardungo dugu. Bai, hori da. Aurkoegaina anerperitz eta gaitzgoiko txarekin. Bai, eh, egia esan, eh, poz ikalargaria eragin zidan eh saritua izan intzela jakiteak eta baita gainerako sarituak zein ziren jakiteak ere, ba Anerrekin azken aldian askotan egokitu zait eta ikaragarri maite eta gustatzen zaitan bertxolarit bertso hartzailea da. Eta urkorekin ba aspalditikoa detez harremana e, gazte txotan elkarrekin eskolartekoetan eta beste plaza batzutan e, aritua eta aspaldian e, ikusi gabean nintzen. E, gazte ere bat egin genuen. Euskal Filologia ikasten ari ginela, baina azken urteetan ez dut berarekin harreman handirik izan, eta poz handia eman zidan, ba, bera ere saritua izan zela jakiteak, ba, ederra izan genuelako elkarrekin egoteko. Ogeita margarren Laskautxiki bertxopaperleak eta izpide datozen minutuetan, Eh, Andoni Zalamerok ere ingo dugu kuku, aspaldiko partez, badator proposamen berri batekin, urriaren ogeita iruan aurkeztuko dute urretsuko labeaga aretoan, txistema, proiektua, Andoni Zalamerok eta errege beldak. Bai, eh, itxura ederra du, eta errikitan dago, zer dakarki guten jakiteko, Andoni errota beti martxan izaten du, ikaragarri... Ari da eragiten, herrian eta gure bihotz buruetan, eta beti sorgin, eta jarri dezala luzaruan. Lazkautxik ibertsu baperleak eta, eta txizema proiektua horiek gaur, itakan, egun honen zule. kaleak, gure sustraietaraino eustea zaila den ametxetaraino gizarak zintzilik balkoietan itzalak haizea aizeak, aizeak eramagun itzala Ala ere kaitzori guztia kontatu aurretik zorionak, patxizu bizarretari lortu berri duen lizardi sariagatik Bai zorionak eta bejonde iola, ikaragarri postu gara, oso oso gertuko sentitzen dugu patxi eta Segurugu ikararagarizko ipuin ederra idatzi duela. Gazte izen bizi den ordizi idazle handiak, Ikaragarri maite debon idazle handiak lortu du aurtengo lizardi saria. Ez dela bat Zerria narraziolanareen izenburua epai-mailak haren literatur maila eta estilo dotorea azpimarratu ditu. Lizardizariaren berroi garren edizion, Castillo Suárez, Kati Olaizola, eta leix, gurrutxagaritu dira epa imailanak egiten. Eta esan bezala patxizu bizarretak ordi ziarra izan da garai, eh? Hem caminat entre tempestes però ara tornem seguint el vent des d'una De primavera, eh, cremarem els mals monents, eh, massa bé. Som les de sempre, amb les de sempre, som les... Lizard Isaria zaurautzen sortua aurreta gazte literaturan ale bat e, gehiago jartzeko. Egin beharreko proposamenak, idatzi beharreko ipuinak hor kokatzen dira aurreta gazte literaturan. Sariwanak eta 2022ko apirilaren 2an egingo da aurreta Gazte Literaturaren Nazioarteko egunean. Aspaldianez garaberarekin solasean arituta hitzaki polita harrapatuko dugu. Urrengoan ez bada urrengoan. Bai, falta motatzen ditut. Pacirekin izaten ditegun solasaldi ederrak, hoxtasuna, xamurtasuna eta badugu orain hitzakia ederra bai. Gainera, mezu bat zor diot, zorionzeko horreindik ez diote idatzi, eta doaki lehen zorione agurra irratiu bidez, zorionak batxi. Hori da, nik ere idatziko diot. konteidazu e, zein da haste honetan hitz eta pitz atallerako aukeratu duzun hitza asteontakoa zure eskutzi gainuen? Ba kirikino. Ezkin nola etorri hitzaidan burura behar badda egunean zehar irakuriko nuen libururen batean edo aldizkarien batean eta polia iruditu zitedan hitz eta pizzaitza talerako hitz... Jostagarria iruditzen zait, bere osa eragatik, eta iruditzen zitzaidan e, jokoa eman zezakela. Kirik ino gaurko hitz eta piztart erako hitza e, zuk proposatzerako bazenekin zertzen. Bainekien zertzen bai. Oraingoetan ez gouen zalantzarik. Ez nire, nire kasuan ez banekien, banekien zertzen, zartzen, baino nik ere ba, gerora, ez e, ikasitako hitza da, tira danak izaten dira gerora ikasitako hitzak, ez. Baino bai, e, nik beste hitz batzekin ezagutzen nuen e, kirikino hitzak definitzen duena. Non dignora du poitzenuen berarekin Ba, ez dakit, eh segurazki Euskal Filologia ikastenaren intzela edo lehenago behar bada, ba euskalkiak eta lantzen genituenean, ez, eh institutuan neri ikaragarri gustatzen zitzaidan eta gustatzen zait e, jakitea, aztertzea, toki bakoitzean ba gauza edo desberdinei Nola, nola, nola esaten zaien nola deitzen zaien ez, eta horrela segurazki horrela barneratuuko nuen ere baitan kirikinook zesa nahi duuen.: Beraz esan nahiizna guk kirikini guk hemen goierrin ez digula kirikino esaten? Nik dakidala, ez eta ez e, e, espaldi bada kirikino esaten den tokiren bateko norbait goierrin bizi denak ba, nek ez esango du kirikino goierrri. Hintikinei zantziteken kiribilekin lotutako zerbait? Adibidez. Korapillorekin lotua? Baitare, kiribildu, ez da. Kein utik urruti ere, ez da bil? Ez Nola egiten diezu ikaslei proposamena? Hau eh, tau egin behar dugu? Bion artean jolazte egin behar dugu? Bai, behira. Eh, Aurrekoetan... Jolasean aritxu direnak, e, iaz eta aurreko urte, urtean e, ikasle izan nituenak ziren, eldusiagoak, e, orain DBH-2 arremaiak iten aritxu direnak eta aurreko astean izan zirenak, DBH-2 arremaian ez, aritxu direnak eta tira, pixka bate, haiekin hasi nahi nuen, Ba beste ez heldduagoak direlako ezagutzen ituelako aurrez eta urtengo ikasleak ba berriak direlako ez e, niretzat guzti guztiak eta elkarren ezagutza hori ba ez dugulako. Baino aste ontarako hori aurten ikasle dudan ikasle bat hartu dut eta azaldu egin diot zer egin behar duen, ez duela zertan... Itza jakin, eta jakinea zean ere ba irudimenaren bidez, eh hitzakira dionaren bidez, eh hotsei erreparatuta, hitzaren osaerari, eh aditzerari, e, kasu eginez ba, kontua da dela, ba, minutu batean edo hitz egitea, ez? Eh hitzari buruz zer den bere ustez, nolakoa den, e, non aurki liteke ze sapore izan dezaken e, I san litzekela uste duenaren arabera, jakina, e, pertsona bat dela iruditzen badin bazaio, modu batera definituko duelako eta jaki bat dela iruditzen baldin bazaio, ba bestela, ez. Baina aldi berean aurreko asteetan bera bezala ba, ez, beste ikasle batzuek e, egindakoa grabazioa ere jarri diot, ikus dezan ba egin beharrekoa zer denez, Eta askotan asmatu ezarren ere, asmatzen dutela. Egin beharreko horretan, ez? E, Pasaren astean esaterako intsisu itza e, proposatu genien, eta intxusa itzarekin astu, baino ze dotore, ez? E, ziren intxusaren inguruan, ba beraien baserri inguruan aurkitzen duten landarea dela, edo amonari entzunda dakitela e, intxusa zer den, eta Zken batean hori da, ez, hitz e, eta pitz atalak duen e, graxia eta eta mamia, ez? E, belarriaren bidez, ustearen bidez, irudimenaren bidez, ba hizkuntzari ezpalak ateratzea. Oraingo honetan June Landei baina zi diozu. Bai, June Landei baina zikagarri ari naiz gozatzen. Berarekin, egunerokoan, e, oso oso parte hartzailea da, e, jakin minet eta interes handiko ikaslea, oso irakurtza lea, eta, eta gozamena da bera egiten eta klasean parte hartzen nikusi eta entzutea. Zer da, kirikino? Hauixe, june landa ibainazek, kontatu diguna. Ba, nik uste, kirikino hitze dela... Ba, zerbait, e, fruta edo zerbait izango ala dantzaki lotutako zerbait, e, Kirikoketan dantza da. Ta da, dantza bat eh nola jotzekola ze bastei batzekin lurren kolpegin bateko, tañoatzizkekin, ba kirikino ba izondaike zerbait fruta bat edo zerbait puskatzen dezuna ba dantza. Zezak da neiinten kirikino itzekin dantza etortzaite burua. Eta hor jotzen dain ez, ba, izan daik garai baten frutan bat edo ezakit. Frutan bat edo buskatzen zen eta buskatzen pues, zen atzizkeken bazakit. nor zer bizi duen june hasta dantzat ikurruti bileko ez ezta da urruti bileko ez, ez ta ikusi nola lotu duenez kiri koketa ez eta gero e, graziikaragarri egin zidan e, azken bi itzen osaketaz aritu klasean eta ino atzizkia landu dugu besteak beste eta ikusi ze lotura ta ze egin dion ez e, kiri koketa baina eta gero ino ba, bueno, zerbait txikia zapaldu ta Asko, asko gustatu zitzaidan lotura hori. Atzago izan elderrek ere santzidan kiguiaren antzeko frutaren bat izango dela. Ara, hortan goiz ditut utzi, eh, orduan. Ta bere ediak, Iruñetik ueltan ginela txori jikitikiren bat izango dela. Baita, ez da, kirikino jikikia, bildua. <laughs> e, zuke bazenekien? Ebaristo Bustintza ez izenez, kirikino zela. Bai, orain ez horain etzitzaidan etortzen, Ebaristo Gustintza zenik, baina banekien e, Kirikino idazlearen berri bai. Ebaristo Gustintza lasuen, ezagunagoa Kirikino ezizenez, mainarian bizkaian sortua mila sortzen eta iruro seiko, urriaren ogeita seian. Eta mainarian bertane iltzen mila behatzen eta goita bederatzean. Idazlea, euskal idazlea eta kazetari egizan zen eta Kirikino ezizenez. Arikio zen bere jardunean? Bai, bai, nuen bere ezagutza eta aditzera, ba, bere inguruko testuren bat edo beste, ba, landuak garelako ba, ikasketetan ez da. Eta bere garaian ba, grazia eta egin zidan eta asko gustatu zitzeidan, ez izen hori. Kirik ino. Zergatik jarriote zioten? Ez dakit, ba. Izango zuen kirikinoaren antzik? Segurazki izango zuen bere... Ileanak akaso? Ilean edo idazteko moduan edo batetaki. Idazteko moduan? Bere idazkerak izan dezake <laughs> kirikinoarekin antzeko tasunik. Horendik eztegu izango zer den kirikino. E, kantu bat jarriko dut eta oso horrek hurbilduko gaitu e, kirikino itzaren esanaira. Eh, horre kantuaren erdialdean adi entzengo beitegu kirikino kirikinno soa sure. Tau cala irikino-kirikino pozik doa basoan eta igela eztoa bere alboan. Bueno, gaitz beraz bere bizitokia, eh, basoa izan daiteke, basotik hanpore topa dezakegu, baina susma dezakegu animaliaren batela? Bai, susma dezakegu, bai. Animalia festa horretan entzundegu, animalia da ezta. Animalia da, eta nik basoan baino ipuietatik eta kontakizunetatik eta errepideak gurutzatzen dut. Eh. Iru izan dite edo ala kontatu izan diate, ez dakite zergatik, errepideak ere zeharkatuko dituzte jakina, baina nik testu inguru hortan ezagutu ditut batez ere ipuinetan eta, eta konda iretan. Esango diguz zer den edo Bernardo jarriko detizketan? Bernardo jarri zazu, dotorea data. Esnatu da trikua kabi osto lehorrez egindakuan, eta dakizki geniz guztiak ekartzen ditu gogora, gutxi gora bera, aditzak barne, hogeita zazpiditz. Eta gero pensatzen du, amaitu da negua, ni trikua naiz, bi harrano gora dabiltza egaletan. Marraske jo zizare somorro armiarma igel, Zein putzu edo zulotan izkutatzen zarete. hor dago erreka, hau da nire erresuma, goziak nago. Eta berriro pentsatzen du, hau da nire erresuma, goziak nago, marraskilo zizare somorro armiar maigel zein edo zulotan izkutatzen zarete. Halare, bertan gelditzia erabakitzen du, Artian espaita, eguerdi baino, eta lege zahar batek galerazi egiten baitizkio eguzkia zerua eta arranoak. Baina badator gaua, joan dira arranoak eta trikuak marraskilo zizare somorroarmiar maigel, erreka utzi eta mendilaren pendizariek dio, seguru bere arantzetaz, nola egon baitzitekeen gerlari bat bere eskutuaz Espartan edo Corinton. Eta bapatian zeharkatu egiten du belardiaren eta kamilo berriaren arteko muga, zureta nire denboran sartzen da pauso bakar batez. Eta nola bere iztegi universala ezten, azkeneko zazpi mila urteotan berritu, Ez diku ezagutzen gure automobilaren argiak ez da oartzen bere eriotzaren hurbiltasunaz ere. Neguan ibernatzen duen ekaitz, gautarra den eta bizkarra erantzaz estalita duen erinazei doen familiako ugaztun intxektiboroa da. Hmm. Rikua, hey. kirikinoa, sagarroia? edo kirikolatza. Mm -hmm. Arrapaak? Bela zerdakidikino? Trikua guk trikua esango genioke, goirri ointzat. Uhaztuna. Mm -hmm. Bizkarra arantzez estaldia duena. Zuk eztakizu zergati daukan, Bizkarra aranttzez estaalia? Babesteko izango dela pentsatzen dut. Eledarrek badaki, badago ipu politu bat egunen batean kontatzeko eskatuko diot. Eguzkiak oparitu zizkion arantzak, trikuari, beste animalien eh ba besteko baina mese de eguzkiari bestela izango genituelako zeruan hiru edo lau eguzki mundua kiskaltzen ta horren jakitun trikuak egin zuen eguzkia nahikoa genuela zeruan eguzki bakarrarekin eta mesede de trokean arantzako paritu zizkion triku bere animalia lagunak kasarratu zirelako trikuarekin eguzkiak bere festa Ain gozagai zuten animalik, gainerako animalik aingozagai eta gozagarri zuten eguzkiaren festa eguzkiak berak bertan bera utzizuelako festaren ondorioz jaio itxezkelako beste iru edo lau eguzki eta trikuak esantzio lako ez ez hori etzela posible iskalduko gine denok eta oparitan trikuari eguzkiak arantzak Zeder Kirikino trikua Kirikolatz, edo zagarroi. Edera Bernardok, kontati udiguna. Ikaragarri edera, oso oso edera. Itz eta pitzataleko itz berria, kirikino. zelako sasoian irritafarra azken ikasto batekin tratua egin beharra tratua egin beharra sasoian irritafarra alargon unzen da hor daukazu erte bakarra era baian bizkea eze pekatu tristean pekatu nit tristeena sasoian duazten duztean zonkarra zonka gauean ilargiari haren zonka gora bera ilargiak beti argi ilargiak beti argi gauean ilargiare maitearen megietan ikusten ditut izarbi izarrik ezbara ere bile jahe berdira ber zeinetatik sartuko naiz Ilargiat beti argi gaue, hameteak ilargiari maitea, begiat beti argi hikustan ditut bertan izarbe. Ilargiat beti argi gaue, hameteak ikusten maitea, begiat beti argi hikustan ditut bertan izarbe. Ogeita margarren, laska otxiki bertxupa perleaketa. Gaztetxon maian, irugarren saria... Maren iturrioz etxeberriarentzako. Bigarren saria unais aizburua ibargara irentzat. Eta lehenengo saria suar mantzizidor jaure girentzat. Hogeita margarren bertso bertxepaperleak eta gazten maian irugarren saria Aratz Arzeluz, Arambururentzat, Bigarren saria Junea Iesteran Iparragirrerentzat. Ilargi... Eta lehenengo sarie gazten maian naia Arrizabalaga Arrietarenzat. argi gaue, hemeteak, argi ikustan itxos. Bertanizia, margarren argi laska txiki bertso paperleiak eta helduen mailan. 3. saria urkoigaina kalderonentzat, bigarren saria anerperitz manterolarentzat eta lehenengo saria ekaitz goikotza surabarrenarentzat. Bertanizari. Ekait zorionak. Bai, eskerik asko. Eh, pozik sariarengatik eta ondoan bi lagun handi izategatik, ezta? Bai, guztiegatik. Azken batean, eh sari bat beti da pozgarri, egindako lanaren emaitza delako, e, itz bako itza eta ontzen e, denbora luzea eskaintzen dionik behintzat, eta ba, lanaren emaitza sari baten bidez etortzea, eta azken batean errekonozimendu moduko bat da, e, zuke egindako lana kasu hontan ba iru epaimaikideri, ba asko gustatu zailea, ez? E, adirazteko modu bat, eta ni horrek, ba asko betetzen hau. Eta ondo esan duzun bezala, ba, lehen esandako dako ba, bi lagun anerreta urko ondoan izatea, ba, beste sari bada niretzat. Konteguzu, aurkeztu guzu? telefonoaren bestaldean dago, eta aurkeztu urko egainak alderon norden, azpeiti harra, bineatian bizi dena? Ba, niretzat e, laguna handi bat, gizona handi bat, e, eta oso hori zapen ederrakez e, berritzen dizkidana, Lehen esan bezala oso txikitatik e, bizi izan dugu ta bizi dugu e, bertsoa biok hamaika e, hamabi ama du haala urte gennikueletik eta hasiratik bertatik ba elkarrekin egin dugu ez e, bidearen e, zati handi bat e, behar bada bertsoa modu berezien ean bizigen nuen garaian ez da, ba, eskola artekoetan, e, lehenengo plazaratze aietan, e, bertsoa iaia dena zenean ez, e, guretzat. Eta gogoan det, ba, eskola artekoetan, e, beste sariketetan, ba, elkarrekin nolaritzen ginen, kanporaketetan, e, finaletan ere bai. Eta baita gogoan det, e, elkarren etxeetan ere denboralditxoak pasa izana E, ba, txapelketaren bat edo sariketaren bat e, prestatzen. Eta nik beti esan izan dut e, oso txapelketa eta lehia naizela, baina batez ere ba, prestaketagatik ez? Aurreko prestaketak e, berekin dakarren giro horregatik, motivazio indar horregatik, eta urko horrekin e, oso-oso gustore haritzen nintzen e, prestatzen. Eta gerora... Ba, Gaste izen ere egin genuen e, Euskal Filologia ikasten biok, eta han ere ba, bertso eta saioak, eta parrandatxoak partekatu e, izan genituen. Gerora, ba, bakoitzak bere herrira, eta bere bizimodura egin izan dugu, eta ez dugu elkarren berri askorik izan, sare sozialetatik... E, Ez pazen, eta bera saritua izan zela jakinuenean sekulako poza, nerea kadinako poza edo handiagoa, eragin eragintzidan e, azken batean hori, ezta, e, sariagatik, beragatik bera ere saritua izan zelako e, ikusten harin nintzelako ba, ari dela, sortzen eta eragiten eta aitzakia eder bat genuelako elkar elkarrekin e, elkartzeko eta hizketan aritzeko ezta, hor dizian. Ezagutzeko moduan ikusi zenuen? Bai, bai, urko. <risa> Beti bezalatxo ikusi nuen, baino oso sentibera eta oso barruko, e, ikusi nuen eta hori oso oso aberasgarri eta ederra zait eta asko gustatu zitzaidan e, ikusi nuen urko. Urko gainak alderon, kaixota ongi etorri ta kara ta zorionak. E, egun bueno, bikote eskerrik asko. E, urko, e, bueno, ekaitzek egin digu, e, beri kuspuntutik, urkoren e, ibilbidearen parte bat behintzat, e, bertsoari lotua urko, orain txas, presentzia du, bertsoak, zure bizimoduan, zure egunerokoan? Bueno, ekaitzek e, zizon muguen, igual, e, gaur egun guak zentzendik ez lukeukiko aurretik bide bat jorrauden ez, da bideari Ez bat dima da bat sakonki botaten. Gaur egun ibal gauz batzuko beste bai itena ina izela, baino bidea izan da garantzitzuena, eta bide hori ba, hausia, hazin e, nalaezu, ba amara maikamabi, oa ez zatezun, amala urte bitarteko eskolarte, garai hortako e, momentuek, ba, edabat, adosek aitzekin oso garrantzitsu izan didela, eta gero ba, bide bato beste hartzen jutea, eta gaur egun egitean ba, familie eukita nik e, e, bertzuei aldan mouen eta lanetik aparte ba, zerbait eskaintzien nahi izate jot ba, neure barren akustu izateko neuk neure, neure denbora libre hori ba, neure sentitzeko eta egitean proiektu txiki batzukin banabilia, arata ona baina bueno urte honek se se denbora atletiken de la Riga Guild, año escuartien zerbait baraketela eh ageri agerien ustutzeko e, urko tresna ona da, erraminta ona da bertsoa. Bai, e, eta gero du eh dudaikes Rekonozinun mentu bat jasotzie, ba, e, bai epeimaiko aldetiko, bai e, entzule do irakurlien aldetik, ba, e, motivazio jo emateizu, ba, zure sorkuntza lan horietan aurrea segitzeko, eta ba, zure barrenak kanpora azalera zen saiatzen jarraitzeko. Ala jarri diozu, saritua izan den bertso sortari izenburua, e, barrutik kanpora, e, barrukoari bide egin behar tzaio kanpoan argi eikustezan, e, nola egiten da hori? Nola bideratu? Barruan degun hori, pentsatze eta aurretik ere bat dagoela, barru bat, barrukoa ikusteko antzemateko, alegin bat, zer kanporatu behar degun, zer kanporatu nahi degun oartzeko? Ba, igual, e, ez dakik, itz pol, potolotan sartu gabe, e, bertzo papel batzuk iteitu unien, normalien itzen adiera pisket e, eder, edertze aldeako, aldea, korapilatze aldea sakonduitze daugetegi, ez da, baino, E, ma milen ikusita, adidez, Euskaldunok beti eukideu, eta karzama hori, ba, muixu bat edo bezarkada bat emateko gogu euki, eta lotza puntu, beldur, puntu, bestiek zer, tentzauko, bestiek zer e, irudik ba, barruen gehatzea. Eta, zezanik ez, den benbenetako sentimentuekin, e, ordun. Ba, bai eontzala bertzoa bekiteako gara jena azterketa sakon bat e, onarri ba, esan dituten bi txoradatxo oiek aintzat hartuta baino gero hori e, ba, ez dut esango persona hobio izateko zein berkoen uken baino bai e, analizioa azterketa sakon bat ba, aukerak badazkeula barruen senditze den guztiak kanpora ateratzeko eta azkenien norbea dan bezalakue izaten saiatzeko. Edo zein doinu da baleko? Barrukoak kanpora ateratzeko oso doinu berezi aukeratu dezudok? E, oso oso barrukoa ausentzia doinua egokitua? Bai, agar, nik imanol beti eukiet neure e, kantuek eta entzun ditutenen neure barruan eukietut bere kantu desentea eta e, ausentzian haure ba oitako batzan, azkenien e, oso gutxitan entzundan kantu bat izan dalako, gaztelera zizaki, eta bueno, gero, imanolek e, bere zituen arazuek tarteko, da ordenik pentsatzet, barrutik kanporako asko eonberko lukela, eta doiuek Bueno, ni gustet eh zer pentsaue baino geio zer gozo ere emander ko liku ke ba zentsu hontane e, oso onalako, eh oso ona i i Herrimarekin jolas bereziak egiteko aukera eman diztu gainera, ezta? Eh jolasean aritu da e, arit urko? Uf, e, jolasien Jolastu itxezu eta e, gozatu itxezu. E, hemen lanketa zaixamarra indetela esango nuke. E, igual jolastu gero bai, e, bukauta gero, e, irakurtzen eta e, emaitze guztoku edala ikusiz, baina e, ez da bat ere ere seizan egitean. Eh? E, jolasten bintzet e, ez nuke esango indeteniken hau. Ausentzia doinu ezain entzuna egokituta, e, lanketa sakona egin ondorenean lortua, e, urko gustore entzuko ditugu pare bat bertso, orainbai goza dezazun ben, eh eginda hotzikoran goza dezazun eta gozaditzagun e, guk e, ze bi bertso kantatuko dizki guztia, eta ze ze dute, kontatu nahi dute bi bertso hiek bertso osotasunean. Baitu, bueno, e, aurrena eta azkena abestuko jut, e, aurrena ez talako zarrera zoil bat eta e, azkena ez talako e, bukaera edo agur bat. Eta nik ustetelako ba, bi bertso hauen artien, e, barruen da ondana e, hau da gainontzeko beste 6 bertzotan, zerre hon laiken irudikau genezakela. Eta azken batien ba, lehen aipauditxuten ba, e, gure barruko ojek kanpoa teatzie eta e, ni guztuan hola sentiuko nintzeken adierazte ben e, bibertzo dielakoa. Ba, bota aurko nahi duzunen? Gure bihotz taupaden ritmoan, da guk bizi dugunaren orbanan. Gugarak gure jarreren orbanan, eta ezta jarrera multzo irmoan. Hausnarketa sakonta intimoan, denoikomeen izaigu alajana. Bate ginez burua eta mingaina, ea irteten dena sanoa. Aholku batzuk emateranoa, ematea gauzerreza da baina, izan beharko daudena aina, aholkuak jasotzeko asmoa. Gure ekin zetan koerentzia, falta dela dudan ustea. Asko kostatzen zaigu bere iztea, independentzia. Izan nahi dugunaren esentzia, gura baldin badugu sinestea. Zilegi izango da amestea, bakeak behar duen presentzia. Lortuko aldugu kontzientzia, garbi batez mundua ikustea. Hauxe da ondo orengoei ustea amestu izan dudan erentzia Irique. Quen quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena Oir la dulce voz de una sirena Y no poder del árbol desasirse Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre la tierna arena a her de un cielo y ser pena y de serlo jamás arrepentirse Soriana, cuerko, eh behondiz la sortutakogatik eta eh, ia arrazoi geiago sortzen ditugun elkartopo egiteko, elkarrekin topo egiteko. Hmm, bai, onalitzake, onalitzake. Gaina betu zeu ikusi sentutan Sarivaniaketan la bueno, ya Jau ikuste etzintutela da urte pila bat ziren, ekaitz behakin gertozitza iten bezala, eta ba, bai, tarte txomato eukitze deun eta gehiotan eoteko modu edakean. Ba, zure eta zuen proiektuen arrastoari segiko diogu eta zidur-zidur txokoren batean egingo dugula berriro topo. Besarka da estu estu bat eta esandako aurko zorionak? Beste, beste, eskarrik asko.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 Hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, y es lo que llaman en el mundo ausencia. Fuego en el alma y en la vida infierno, Lo que es temporal llaman eterno es lo que ya manen el mundo ausencia Badute, nire historia Zenbat ondarraletan Kabituko da Nire memoria Inoiz konta Tuko badute Eman dudan guztia Zenbat emman dudan Kampura Zenbat... Elduen Mayan bigarren sarian erperitz Mantero larentzat eka aurkezti guzu. Horkestu gozu, haner? Nor da, haner? Ba, haner, e, bertxolarita laguna handi bat, hau ere. E, ia jaiotzerako hizketa baino bertxotan hobeki egiten zuena, bietan ikaragarri ondo. E, itanoa izugarri ondo menperatzen duena, eta ba, oso ibilbide ederra, egiten eta urratzen ari dena bai bapatean eta baita bertxokarrietan ere. Itanoa zondo menperatzen duena, e, anerrek itanoa natural aukeratzen du da aukerak eta propioa da aner? Ego, e, itanoana bada aukerak eta naturala bai, eta natural egiten zaidalako aukeratzen dut, baina gustatzen zait aldi berean zentzu den aukerak edo saiatzea beintas fineste neuk zentzua daukala tokatzen saionean hartzen eta eta pentsat pertso sorta berastu dezala eta ez dailla izan ariketa soil bat edo edo sigerratzeko aitzaki soil bat Anerperitz Mantreola kaixotan getorritakarata sorionak Eskerrik asko Zentsua izan dezala e, aukeraketak I ondo eta ni bertxo sortan eh zuen, ezta? Bai, mereza ikera bekoa. Eh. Gara, gararen tonan irasitako sortza beste Aner Gauzatxo batean dugu, ez dakitz nungo zulotan e, sartua zauden, ez dakit aukerarik baute dagoen pixka batean mugituta, garbixago entzuteko, bagoaz musika pixka batekin, eta iaen moldatzen dugune soinua. Danzan egin Bi uzik espiljuari, geñu chiki bat egin. Zer ikusten duan kanpotik? Zer ikusten hortasari genen itanoaren aukeraketaz, eh naturala alden e, egokitua kontatu nahi den e, horretara, alekin bat itanoare ikusgarri egiteko eta horixe galdetzen dion anherri, eh baietz zentsua ez estaner, eh sortu dezun bertso sorta hontan itanoaren eh aukeraketak. Bai zentsua da gero egia da aldiberean uste duela estetikoki ere askotan ematen diola. Bai, ere bertsoetan askotzen entzuna estelako eta gain erabilidea estelako. Eta aldi berean eh honetan justu erabateko zentsua zeukan. Eh, aner bertso bada, idatzia eh idazten ditugunean, bueno, nahi nai adina denbora har dezakegu, baina saribanaketan bertan hitzaurrean e, Kontatu zen iguan, ia bat batean sortutako bertxoak zerila, gutxinez, bertso sortako zenbait e, gau batean e, sortuak eta sortu bezalaxe papereratuak? Bai, oso barrutik irtenako sorta bada, nahiko terapia bezala erabilinuena eta gau hartan. Eta bai, bertxo sortako lehenengo lau bertsoak eta azkenaren zatirika hundiena, E, ia bapatean idatziak dira eta, eta handik tarte batera distantziaz hartu eta alaxe, alaxe emanak daude eta gero ba, besteak osatu pertsosorta osatzeko beste bertsoak bai landusiagoak direla edo horiek bai benetako idatzizko sortak direla eta ez e, bertsoak direla eta ez soilik bertso idatziak. I ondo eta ni? zen grupean zertzen nuen kontatzeko. Ez dakit ondo ondoan edo pareez pare zenuen horri zertzen nuen kontatzeko bertso bidez. Ba, kontatzeko nuen e, ziurrenik orain hori distanziaz eta begiratuta e, akaso ezer kontatzeko nuela ere eznekien gauza asko bada... Ba, hori batetik edo deskubritu berri nuen batetik idatzitako sorta bat eta neuk e, nik neuk ere espero gabea eta oso ba, batean etorritakoa e, eta nuen kontatzeko ba, hori sebera ba, bat deskubritu nuela e, agur bat falta zitzei dala edo bueno, bada ba, hori e, pertsona Baten despedida bat edo, baina atzeratu da, e, eta, eta oraindik dik hor barruan geratzen zena, eta bazen berari kontatzeko nuion zerbait, baina neure buruari ere bai akaso, eta neure barruko lan bateo. Akaso harkentzuta bezen garrantzitsa da? E, Guk goure buruari entzutea? Bai, entzungo ez zuelako batez ere. Baina bai, hori, neure neure buruari egindako ariketa bada eta eta ba, balio izan zian eta gero irakurri eta etzen beresz bersosorta izateko sortutako hasi 4 lau tardi hoiek edo eiz baditzen dira izateko sortuak, baina gerora irakurri eta eta zentsura da zuten eta ederrak iru hitutzea da esan nuen ba bueno, eh Ea, osatzen dudan eta eta sorta bihurtzen diren eta argiteratzen diren eta halaxe. Estrinseko, epizentro, alberdanian, narmian, zelanketa egiten duan errek? Errimekin, oinekin? Gustatzen zailantzea, ba, itanoarekin bezala, e, oinetan eta bueltagal gehiago ematea bilatzea ez bakarrik errima bereziek baizik eta horiei zentzua ematea eta errima horiek bilatzeko akaso estutzea ere bai e, errima estuetan eta jokatzea guztatzen zait gero egia da askotan e, saiatu gardela neurtzen zenbateraino mugatzen duen horrek diskurtsoa eta zenbateraino nahi dudan herrimara bakarrik jo edo akaso herrimak berak askotan, e, estuegi izate horretan esan nahi den hori bera estutu dezakelako. Baina, egia da, gustatzen zait dela, eta ariketa bera ederra dela, gero bertsoari bera ere er, er, asko ematen diola iruditzen zait, eta eta neburi gustatzen zait, bilatze hori e, horrei zentzua eman nahi hori borobildu, nahi ariketa bera oso erakargarria iruditzen zait. Zer esango du laska txikik? Zuen bertsoak entzun da? Ez bada ez da igual ez regal galdetuko. <laughs> Baina ez pentsatu nahi dut gustatuko litzekioquela. Pentsa 30 urtean bere e, izenpean doan e, sariketa bizi-bizirik ikuste eder izango da, ez da 30 urteko ibilaldi egindu, ibilbide egindu dagoeneko bertso sariketak eta ez da lehenengo aldia. Aner Ordiziian izaten dena. Es gaztetan, gaztetxoetan eh hiru maila banatzen dituzte, gaztetxoak, gazteak eta helduak eta gaztetxoetan hasi nintzen leenda bizi, ba ez da gite 13, 14 urterekin edo eta handik ba ez dakiz bat izango ziren, baina urte batzu batzutan lortu saria eta, eta guztorako batena izta, asko gustatzen zaidan sarik da, garrantzia ematen diotena bertsoen bertsoi datziei eta eta hoiek osatzeko moduari eta oso, oso sarik eta estimatua dut. Doinua usta jaren emeretzia. Horrere e, aukeraketan lanketa egiten du e, anerrek zer kontatu nahi haren araberako doinua aukeraketa horretan e, saiatzen da? Bilaketa egite, bilaketa, egokia egiten? Bai, doinua garrantzitsua iruditzen zaitegia da, askotan e, gertatzen zaidala, gehiago jartzen ditu dela, akaso, buruan bueltaka, besteri gabe tabiltzki dan doinuak, e, akaso, sortari berari datuzkiona, baino, gero, doinuak berak nik uste, sorta bera ere baldintzatzen duela, eta doinu ezberdinekin sorta berak ira eliratekeela el aerako baina bidezla ba, kasu honetan nahi nuen bertso sorta bat ingarra izango zuena, eh, jario pixkatekin joango zena erraz joango zena eta aldi bean bauri doinu indartsu bat eta potente bat eta ikuste hala dela eta ala, nik us kasu honetan minhintzat sortari ondo da torkkila doinua. Eskuraba dezu, bertso sorta? Bai hemen dut. Pare bat bertso kantatuko dizkigu zoner, eh, bueno, zuk eh ala aukeratuek. <coughs> Gizonurais auritan gatzik ez fixi guke na emango. Gizonurais itsasuena atxa baino gardena go. Gizonurais bengio zena, eta oraindik hemen ago, posotasuna, goxotasuna, zer izkiona emaro. Maite den ura beti galtzen duk, gastatu baino lehenago. Maite den ura beti galtzen duk, gastatu baino lehenago. Oitu egian nagok kontuak botatzen alberdanian, baina gordean baino beto ez aldaude minak mian, irri batekin imaginatzen autbizia izen narnian, nik azalera ateradiat presoneukan amamian, Iguale zuen entzun nahi baina esan egin behar nian. Iguale zuen entzun nahi baina esan egin behar nian. Erperitz manterola, zori unak, beste bine eta behondizula, eginda eko lanagatik. Ez gerrik aso Urrengoan, bagertuan, topa gaitzala, etorkizunak berriro. Ala seizan da dila, hondo segi. Bai, besarka destua, eta jo... gogeita margarren laska txiki bertso paperleak eta helduen mailan lehenengo saria ekaitz goiko etxea asura barrenarrentzat. Notuzi auker bat. La orma... Lanaren tituloa jokoa ez da errenta Ekaitz, zorionak E asko? Ezta bat ere erreza, etxe bat sortzea dio idoiak? Ezta errexa, bide bat razatzea? Ezta errexa. Bertze sortako protagonista ere ez da bile errex? Ez kostata dabil, e, nahi eta ezinean zinean borondatea bai, baina gaitzak e, arrapatua, ezta, e, ludopatiak okorako gerriñak zulotik atera nahi, baina etengabe zuloan eroriz. Bera berek ikomakur dabil, baina gainera familia batu, eta horrega gehiago makurrera du? Bai, azken batean e, inguruak ikaragarri sufritzen du, ez? E, ingurua saiatzen da laguntzen, baina ikusten duenean lagundu nahi hori, ez dela aski izaten askotan, baina Ba, bertxe batean dio dan bezala ez, gaitza bakarrak izanagatik, gaixoak gehiago gara. Emazte itxemea uzkur negarra artis, ner, negarran txika, barkatu, Alaba. Hmm. Gaitza bakarrak izanagatik, gaixoak gehiago gara. jokoa ez da errentan, hondik nora ekaitz? Ba, konturatzen nintzen, e, irakasle lanetan eta tutore lanetan ari nintzenean, e, nire ikasle eta ikasleen gurasoek e, jokorako grina handiegi zutela ez, hau batez ere burlatan klaseak ematen harin nintzela ez, e, konturatu nintzen. E, garaitxu hartan pandemia aurretik e, itzetik hortzera zebiltzan apustuetxe handiak, askota asko ikastetxetatik e, gertu ez, e, irekitzen zituztenak, eta nire ikasleen artean, ia egunerokoa zen apustuen inguruko solasa, ez? E, aste burua baino lehen, ba, Aste buru hortako Fulpartietan, zeinen alde, zenbat euro, ez, e, jokatuko zituzten, ba... Eta etzen, e, askotan, e, norki irabaziko, e, apostu desberdinak egiten zituzten... E, Staniek hartuko zuen lehenengo gola, lehenengo zatiaan zenbat gol sartuko zituen osasunak, e, eta antzekoak, ez? Eta beraien gurasoak ere, ba, askotan, ez, e, aritzen ziren. Gerora beraie kontatuta ere bai, ba eh makina chambon jaletan, e, aurretik duela 671 urte ere izan genuen e, kasuren bat edo eh etxega betzeko arriskuan zegoena, eta atzean bazegoen zegoen e, jokorako e, gerrina hori ez, ba jokoa azken batean ba ez errenta ez. Eta horrek guztiak ba hausnarketa asko eragin dan, eta beste askotan bezala, ba ikasleen edo nere inguruan gertatzen diren e, gora bera hauen inguruan, idaztea, erabaki nuen, eta kasu honetan, ba, bertso sorta baten bidez. Izan ere, titibidibi, titibidibi? Titibi, titibi. Bai, e, erakargarria da, ez? E, makinaren doiua, e, makinak zabaltzen dituen hotxak, zabaltzen dituen koloreak, e, irudiak, erakargarriak dira, eta askotan, e stogar gomatzen ez, e, hortik ateratzea. Bertxu hauek aldi berean badute jatorrian e, beste ari batere. ere. Eh, esan dizudan bezela ausnarketa hoietan enbilela e, duela bi urte akizu eta ja, Joanes Ilarre girekin ari nintzen beraiei batateko bertxu chapelketetan laguntzen, bat Gipuzkoako chapelketan e, aritzekoa zelako eta bestea Nafarroakoan eta ni aritzen nintzen, e, gaiak eta jartzen eta gero, ba, aztertzen ere bai, ezta. Eta behin eh alaxe jarrienien gaia, eh bakarkako gaia, eh gaurre ere hori egintzara. Eh gaizabalak <laughs> modan eta alaxe jarrienien eta ez, da, ez daukat oso argi beraiek e, nondik eldu zioten. Baina nik beti izan dute joera, ba beraiek kantatu ondoren nik neuk zer kantatuko nukeen e, partekatzekoa eta beraiek bukatuta balaxe kantatu edo errezitatu nien, ez? E, eta zazpigarren bertsuak erdi bat e, izan ziren eta beraiei ikaragarri gustatu zitezkien, ez? E, oso onak iruditu neri ere bai bere garaian, eta gau hartan bertan idaztea pentsatu nuen, bi bertsoiek. Eta gerora, ba, denbora batean, e, aparte xamar izan ondoren, ba, berrartu, eta hola xe, ondutako sorta da. Izan ere garantzitsua da ez da, gizarteak oroar ihilarazten dituenak izpide hartzea eta izketarako, ta hausnarketarako gai bihurtzeak gizarteak berak, jendarteak, e, bizlaunek, e, ikastetxeek, herritarrek. Bai, ezinbesteko eruditzen zein, neri, ez? E, gai hauetan sakontzea, gai hauetan eragitea, eta iruditzen zait, gai honeta zere, ez dela egin bai, baina ez sakontzen, ez? E, egin kontu Pandemia aurrean, e, bai, ia egunerokoak ziren protestak, eh, apostuetxeak eh eh itziegi merkolliratekeela edo urrutiratu, eh, sarrerak e, kontrolatu, eh, apostuetxen inguruko propagandarik eta splitztzatekela egin beharko komunikabidetan, eh, futbol taldeen kamisetetan, baina gero pandemiak e, hori guztia, nolabait Ixildu edo estali egin zuen ez da, baina gaitzak hor jarraitu du, eta ez jarraitu bakarrik e, kasuak e, biderkatu egin dira ez, e, jokuaren e, menpekotasunean gero eta e, pertsona gehiago daude, horrek dakartzan e, ondorio eta sufrimendu guztiekin, eta iruditzen zitzaidan, ba, nik neukeren ere ekarpentsoa egin nezakela ba, egoera hoiek, argitara emanez eta eta azeleratuz ez eta erronka bat ere baneku kan nereburuarekin ba gaia hau izan da ba, nahi nainuelako zerbait bisuala egin zerbait narratiboa egin e, zerbait biziarazlea egin e, askok goraipatu didate ederra iruditu zaiela ahots ez berdinak tartekatzea eta makina txampionjalea bera izketan ariko balitz bezala, ez, e, irudik atzea. Eta, bai, e, propio egindako ariketa da, eta asko postu nahu e, nik gustora eginaba, beste gustora jaso dutela ikusteak. Kantatuko izku duzu? Pare bat, e, bertso? Mm, bai. Martxa baten azkenotak, doinua aukeratu ezure engontan? Bai, eta azkeneko sei urtetan lehenengo aldia da Amar zortziko moldean bertxoak egiten ditudan, normalean e, etaren suetenean, edo aritu izan naiz, edo antzeko moldeetan ez, zortzi zortzikoan. Eta, ba, hiru izan zitzaidan esateko neukanak, narratiboagoa izaki, ba, eskatzen zidala arnaz luzeagoko bertxo molde bat, eta egia esan oso erreseta gustora aritu naiz. E eh, kandatuko kan datuko hitut. rondorik ez dauka gunoi pizgarri zaigutchintchigna. Balitz bagenu bageniskio balitzaiguta bagigna. Shocha kesezika ez ditzak ere jokalitezke jakina baina balizko errotetatik ala moduzko irinja maite nautenen begietara lerratzen den zipristia Mingainarik oskegin beharra, barruak ustu ezina. ez ina. Ez dantza, ez usoaren zirina. Makina batek, makina bati, eragiten digun minan. Iso tzak klinklin -klin, euroak klon-klon arratxean arratzeko, begiak diz-diz izanagatik nabiliumo debeltzeko. Kodere betson retak ihidolbet, betfairreta gainontzeko. Aotsez berdin baten zuten dut, Arnasaldi bakoitzeko, Marxa honetan berelaiz zexeta ez ezxeko, Edo nirekin dantza dean atorlagun bihotzeko. Ora indi kamar euro badauzkak nere kolkoan sartzeko sirrikitu bat izan intekek zulotik ateratzeko aurten bai aurten real madrilek irabaziko duliga. Realak galdu harrenen adin neure buruaz kupida 6 euro bihar altuna ezetz iritsi 22 da la whisky txanta hartu makina champonjalei begira Tiri-biribi, tiri-biribi, soinua eta diztira. Azken pixarrak askatu eta mugimendua hasi da. Iru marrubi lerrokatzea, bainoen uen desira. Baina laranja erdi bateta, eta bilimoia tera dira. Euskiak urtzen Gailurretako helburra, Uarkada jausten ibarrera, Geldi gaitza denoldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza Urratu dezaken argia urtuko duen bihotza Bihotza bezain bero zabalik Besoak eta espuak Gorririk ikult negia, Argiz beterik Zorironak egaitz, bertxo bikainak Horengontan e, ere sortu dituzunak eta segi sortzen Eta azduk diozun bezala segi sorgintzen Eskarrik asko eta segiatuko gara Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitxak urraturik berea, denon artean geurea. Eten gabe gabe hiltzabaltzen, bi. proiektu berri bat urriaren 23 iruan arratsaldeko zazpietan, etan urretxuko labea garetoan aurkeztuko dena Et putzak, bituzten, eta hengortutzak lastanduko dituzten lupiña talegatekin aurretik egindako lana oltzaratzen andoni salamero eta rg belda undartzetan mintzatenaiz Maur haio berriana Eta ikusle entzulek ikusgai eta entzungai gozagai izango duten proiektuaren titulua Txistema. Fereken, Andoni Salamero Kaixo eta ta ongietorritakera. Lanai. E, Andoni, oraingo honetan parodia bat, txantsa bat, karikatura bat. Zer da txistema? Bueno, txistema askenfinen, bueno, nik hori ezukesan detzu da askenfinen, eh, sistemaren inguruko parodia, txantsa edo karikatura da azken askenfinen guk ikusten duguna, ba, beste modu batean eh, tratatzeko era bat. Ez da kontua baskotan gauza asko badaude noski gordinezkoak dianak eta Gordon ikuste hori ba, nolabait e aldarrikatu bardana eta ba, nolabait salatu bardana, ez? Aladanen eta neuk nolabait ikusten dudan horixe ere bai, bueno, e, modu salagarri hori edo beste era baten, pentsatu dut eta baita ere ba, nolabait umorea erabiliz Andonik proiektu asko jartzentu abian eta proiektu horietan e, egiten dezu alegina disiplina ezberdinak ustartzekoa. Horeingonetan ere hitza e, musikari oso lotu ahungo da. Andoni salemero hariko da olerkari lanetan eta erregebel da musikari lanetan. Garrantzitsuak dira Andoni ez da ustartze lan oiek gero horrek duen ikuslearen ganen gan duen proiektzio horren polita da ez da ustarketa horiek egitea. Ba, enigusten dut gero eta e, beharrezkoagoa da, zatik, azken finean, erraparatzen dutena da, ba, pixkaate, bueno, gaur egun, e, guk ere ezin dugu ez bakoitza bere tribuan egon, ez? Zenei dute, ba, olarkari batek edo, egon behar, demora guztin, ba, olarkarik ekin eta ere bai, ez? Oie, ba, nola baite, <coughs> bere, berari lagunduko diotenak ere bai dira, azken barru barruzasten ere, Gertatzen dana, e, niretzat ikus miratze horiek ere bai, egin behar dira beste pertsonekin. Eta honekin esaten duten bezala, e, berdin da <coughs> e, ez bakarrik e, art, arteari artea, eta ulertu barko benduke artearen e, jardute hori zer den ondo-ondo e, horretaz ja, e, aritzeko. Baina, nahi irutzezat, apur bat ba, berdin dala ba, e, egin behar badezu ezer E, musikari batekin, egin bar badenzu eh takin marbolari lanetan aritzen danarekin naiz sukaldari batekin e, hemen kuestioa da dano daukagun herramienta betagainezgia askotan oartzen, da gerobait ere txikitatik e, irendu edo kapau diten gaituzte horrekin eh izatzen da irudimena ez imaginazioa eta ordun imaginazio hori erabili behar da e, nola nolabait ba No guk hemendi askotan imaginazioa bere erabili badugu ere gauza berriak sortzeko eta guk aurrez-aurre daukagun hau horrela iruditatu dugu, naiz beldurraren sentimentutik naiz maitasunaren sentimentutik, ba, baita ere erabili behar dugu geuk ere ba gure disiplina desberdinetatik abiatuz bakoitzak bikaintasunetik jarduten dan hori sentitu bizi maitatu eta izan arazten duen hori, gero plazaratzeko ez. Eta plazaratze erak desberdinak izan daitezke, ba, baldin eta e, kasu honetan ere bai, errege ba, batek, errege belda batek, ba, berak musikatik e, daukam e, ikusmiratze hori kontuan hartuz, edo andon izan mero batek likuboduna ba, bere ikusmiratze horretatik. Eta gerota gehiagota zabalago danen, eta hori norbait ere prozesi hori lortzen dannen baita ere eleraztea edo elera izatea elerazinaizatea ikuslegoentzulegoarengana da ba, politikoa bez, zihatik azken finean danokera ekintzaile dohatzu hoiek, ez? Eta ekintzaile dohatzu hoien aktibatzea, elkarrera egitea jarri bat da ba, Nik gusten detori hori dala, ba bueno, ba ezin zer. Andoni, andoni, musikari askori eskue manda e, aritik izan zara lanean, orain honetan haipatu dezun bezala, errege beldarekin aritiko zara, aurkeztu guztu nor den e, hernaniko musikaria? Bueno, e, nik errege belda, e, zauktu nor, e, bueno, Joamari Beltranekin itendego hotzularretan e, proiektua, e, Joamari Beltranekin asko-asko aritutakoa da errege denagutik, Eta, bueno, nik usten dut, e, diska pila bat ere, arekin ere, e, garra batu ere izan diturla ez. Haukera e, ukin nun, e, urte, duela urte batzuk, ba, joamari betran epeak, ba, esatea, ba, ba, parte arnezala, ba, proiektu horretan. Eta, ordurako, ba, ino, e, gidoia idatzi nun, e, justu, e, ze horrena, e, obra horrena edo emanaldi horrena eta gomarik ba, bueno, ba, alde musikala garatu zuen eta gero hor esku hartzen gendu e, pertsona asko ez, ba tarteko kukai dantza taldea ere bai pei orramidez bea eh bueno underbarren hektor beltran bueno, e, jende gente bat germaines bueno orgen den igual amaika pertsona olzan eta gero ba bat hori junda bueno urritzen zati gune bueno, ba, betikoa dirua eta bestelakoa Eta azkenen, ba, bost pertsona jarduten geha hortan, ez? Eta e, erregeri behin, akordatzen naiz, ba, e, gendukan gen, ba, e, bilora honbeharra, eanne txalaparta eguna zan, eta omentzen zuten e, josean ere bai. Eta, e, bueno, akordatzen naiz, ba, nola esku hartu gendun, ba, ba, Joamari Beltranek, isiar jauregik, e, gero baitare handerra genetxeak... E, bueno, erregebeldak eta bostok ez. Eta kontua da ba e, kasu honetan e, be, bueltan genduzela ba erregeri zanion jo ba bitu nike benetan egun batean nuke guztua ezer zurekin. Eta beha gusete jo ba, ba neuk ere nuke ezer. <coughs> eta e, bere garaian jasinin zan olako e, gido jau idazten apur bat, bueno, ba E, zerak eragin da pertsuana batek ere komentatu zidan. Jo, ba, ere bai hor darabiltzun e, umore ukitu hori, zebait ere erabilita izan hamerrin e, badaude pasarte batzuk eta ere bai ba orkesten dianak eta hola biskate irunia puntxu batekin eta gauzak eteiten dianak joko ba baite hori onalitzake ba, erabiliko batzenu. Ta biskata sinitzen Basakontzen eta nire arten esan hojua. Kasik igual honek merezi du tratamentu batola beste erabatekoa. Ez, ez asaleko azari hau, ez da asaleko gauza bat naiz eta jendea pentsatuko duen ba sistema ba, ez, bai ja izen esaten duena ez. Baizik eta da modu e, piskat ironia ere erabiltzen da e, oso pasarte umore txuk dauzka, Baina baita ere azkenean jotzen du Izanea beti sori e, reparatzen baduzu beti izana da e, landu e, izan du dana e, zea gustitan, eh semanaldi gustitan. Eta noretza da izanaren aldarrikapen bat eta bueno ba, egun ba, bat aur e, bat erregerekin hori konpartitzea, partekatzea e, oso ederra izan da ez. E, Erregebera da musikari oso ona, berrainikoa da da e, sekulako eh bueno, habilesia dauka e, justu eh soño jotzen. Formazioa aspaldikoa duez, ez? Ba, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle ikasketak eta eginda dauzka, Goi Mailako Konserbatorioan amaituta bere akordeo akordeo zeak ikasketak, baina bero baita ere aritzen da eskolan e, klaseak eta ematen eta be, irakaslea da eta gero ba, baita ere ba, bueno, ba, bere jardunean ba esatzenan bezalaure bere 4x4 bat da. Satik eh ibitzen da ba Jonmari betranekin araona ere bai eta eh lanpila bat hartzen duk, eta gero bere e, zeakekin e, bikotearekin ere bai ba piano jolea danez eta ere bai beste hainbat eta tokitan ere jarduten da. Eta nik oso e, miresten deten persona da, zetik e, e, kintzale izateaz aparte, e, gero ba, dano badaki hu, ez emakumearen e, e, papera nola dan eda ni beti esan dut ez nik etzen hemen asko emakun ere ikusi izan ditut eta beti miretsi izan dituz zetik haien itzala oso ondia da. egiten duten lanaz aparte izan ide kulturalena ldetasio aparte gero ama dira gero beren semeak ere badukate eta eta egiten duten egiteko hori trasladatzen da baita ere Beste, hainbat eta hainbat harlotara, orduan, ba, bueno, nik ikusten dute oso profesionala hondia eta gero eraberen profesional zauri ematen du, ba, bestelako e, biziaren ere muta. E, andone, sistema, musika eta hitza bitarteko e, emanaldiak helburu ditu divertitzea eta geuk sortu eta eusten dugun sistemaren inguruko ausnarketa eragitea. Animatsazu. Entzuleak urriaren 23an Arratsaldeko zazpitan tan urretsuko labeaga aretora hurbil daitezen. Bueno, eh la Unoc eh, irratiaren atzean zaudetenok hor eh, itxaroten zaituztegu eh zaretenok Arratsaldeko zazpitan, tan bakizue urriaren 23an eh unederrik pasatuko duzue Parrere egin godezue, tartekare parregite horren atzean dagoen uratxe ere hausnartu beharko dezue, ikusiko dezue, e, askotan umorearen atzean dagoena, e, baita ere tajuz, ere hausnartu beharra dagola, pentsatu beharra dagola, sakondu beharra dagola, eta nik usten dut, e, eta sinisten dut, e, behintzat, e, honek e, zaituzela zela E, alde bat erautziko, pentsaraziko dizuela eta sentiaraziko. Eta batez ere, nadakit, egongo zaretenok ere, kanporatzen zaretenean, bintzat, e, zuon e, bikaintasunetik, zerbait ederra ere lantzeko bidia emango dizuela. Eta gauz horrekin ba, nik e, besarkatzen zaituzte eta espero zaituzte ere nere zu geotea. Andoni, proiektu berri bat oltzaratzeko bezperatan sentipenak oso gozoak ezta? Eh, barkatu. Proiektu berri bat oltzaratzeko bezperatan sentipenak oso gozoak ezta? Ba, bai, bai, bai, beti. Eta gainean ikusten dute irrikatzen dezula, ba baita ere, ba eukidesun ba, eh gogori bateez ere ba, zeuk ibilidezunn da gogotik dabilkizun nura baia jendaurrean ikusteko eta jendeak ere ager nola erantzten duen ikusteko ez. kusten dut bueno, gauzarik ederrena ez, asken finen zuk sentitzen dezu ezer danok sentitzen dugu geure danogaren presentzia hori danogaren bizi hori eta bizi horrek garramamatza baita ere ba esaten damettzela biziun garen inean baita ere Ba, gure sentikortasun hori, eta gure sentiberatasun hori ere bai holtzaratzea. Eta hori baino gauzte derragorik, ba, zesango izuet. Ba, hori arlo goztietan emateko kapazabagera, ba, bitu holtza hor dago ez, unoro, bizian, eta, bueno, aukera maten zaigu, ba, bizka bat, e, traslaatzeko e, olako tokietan ez. Eta nere ustez, ba, ba, bueno, ba, hori da plazarra ez. Plazarra da, ba, bueno, interakzio hori egen da e, izatea. Proposomen berri bat, e, txistema, izena duena holtzaganean Andoni Salemero eta erregebelda urriaren hogeita iruan urretxuko labea garetoan arratxaldeko zazpietan. E, Andoni, ederra joan da dilla? Ba, eskarek asko, bai? Eskarek asko desioen ergaratik, eta besalkala hundi-hundi bat, ba, orzau detenguztioi. Besalkala estu hori bueltan eta gozatu? du zen mehakan gororatzen aizudazkeneko zu eta bioka inpozik lagun artean geundela oroitzen zaitutaina laita zoriontsu sinela eta tarte eta modu egiten dugu nurretzura hurbiltzeko gaitz Urriaren ogeita arratsaldeko arratxaldeko zazpietan. Sistema ikusentzulen dago. Andoni salamero eta erregei belda holtzagainan. Itxura azora du. Bai, ala du eta gustora, gustora urbilduko gara. Mm, parodia, humorea, e, ikuspuntu zorrotz bat, guk geuk. Sortzen dugun sistemari. Bai, eta andonik badauzka ez biak... E humore edo ironia esaten zuen berak e, Irribarrea eta zenbaitetan algara eragiteko gaitasuna, baina horren atzean dagoen ausnarketarako ere bai, ezta. E, askotan humorearen e, atzean lanketa bat dago, eh ausnarketa bat dago eta bi aldeak ezina ubeto, uztartzen ditu Andonik. Yeah, Oroitzapen Gaurritakan bidelagun bide lagun Junelanda Ibanez Zurko Egana Kalderon Aner Peritz Manterola Andoni Salamero Ekaizgo ikotxean Mila mila esker Esker ikasko zuri e, Entzule hausartzen bazara Besarkatu Kirikinoa bueltan eskertuko dizuta Horrengo hangaiago Horrengo hangaiago Biti artean izan zorion txu Baita zehu ere Baita zehu ere Horarekin bihurtu zarabiozean Hor bain maite zintu